sortiré Malgrat que sembli que de fet ningú ens entén Mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament M'has de creure, sentir que ens en sortiré Bon dia, puncicans i puncicanes, confinadíssims tots! Bé, bueno, això sembla el dia de la marmota, eh? Atrapada en el tiempo Molt bona, no per dia. ser, la pel·li però no, som un dia més o un dia menys, depèn de si mires enrere o endavant, que tant pot ser dilluns si ho escoltes a les 7 del vespre o en directe, des del 107.1 de la FM de Pont Ràdio, com pot ser dimarts si són les 9 del matí o pot ser el dia i l'hora que et vingui de gust si ho escoltes des del programa de podcast, que tenim penjats al web recordem, tercersegona.cite Bueno, sigui com sigui, benvinguts i benvingudes al Tercer Segona. I qui som portant tot aquest tinglado cada dia? Doncs si avui és el primer dia que vens a casa nostra, et presento als membres de l'equip. Portant el so i punxant les cançons, al Salvi! Bona tarda, bon dia! Bona tarda i bon dia! I la novetat musical, sí? que avui aportaré una persona que va ser fonamental a l'època dels 70, en la moguda Mod. recordes? Ah, sí. Doncs fins aquí. D'acord, vale. fins aquí, Puyler. La programació de Pons Ràdio i Cada Dia, doncs, al francès! a l'espai de les personetes de mig madura tenim la Cris bon dia, bona tarda Cris Ei, hey, hola, bonis, nenes i nens Cada dia a l'altre costat del telèfon el nostre estimat i estimadíssim qui? Sabeu qui és? Sí <ríe> Toni Sos sí, oh, Rambas Tenim també el Miquel que ens explica cada dia un dels seus microcontes el Jaume amb un dels seus poemes el Quim Vila, un crac en el do de la paraula, posant-nos un toc d'humor i en un perfil cada dia diferent. El Dani amb un higienic oncell, els mestres de l'escola, oferint-nos una paraula amb valor cada dia, un parell. I una servidora, a la Xènia, pues, us serveixo tota aquesta Macedònia de colors, afegint també les vostres càpsules de veu, que ens encanta escoltar i saber que les escolteu cada dia. Anima't, va, envia el teu àudio amb una reflexió personal, sobre el tema que tu vulguis, no cal que sigui precisament del confinament. Pots expressar-te sobre qualsevol tema que, que et neguitegi i vulguis compartir. Pots enviar també una dedicatòria a aquella persona que saps que li faria gràcia sentir-te. O pots demanar que punxem una cançó que et porta a bon rotllo. Si la interpretes cantant o tocant algun instrument, també estarem encantats de sentir-te. A quin telèfon l'has d'enviar? Doncs als 651-53-95-72. També us recordo que podeu enviar-nos les preguntes que vulgueu fer-li a l'alcalde sobre el municipi, que nosaltres li traslladem de manera anònima i l'alcalde les va responent així que pot. El 6-51-53-95-72. Així que va, un cop presentats tots, comencem, que avui ja teca. Benvinguts a casa nostra al tercer segon capítol 10 de la primera i única temporada. I has creure si et dic ens en sortiré. Quatro con el, un, dos, tres. Quatro con el, un, dos, tres. <ríe> <Que fa. ríe> És que Això de portar els cotonets. Sí. <ríe> sí. eh, tenim la informació que cada dia, bueno, cada dia que pot ens envia la Núria. Doncs som-hi avui. Bona tarda a tots. Avui m'agradaria parlar-vos sobre el desconfinament progressiu dels nens i nenes. Com ja sabeu, el govern espanyol... Ha aprovat la demanda de la Generalitat de Catalunya de deixar un període de temps al dia perquè els nens i nenes puguin començar a sortir de les seves llars. I això es podrà fer efectiu a partir del dia 27 d'abril. Comentar també que podran sortir nens i adolescents fins als 18 anys i que tots aquells que tinguin menys de 16 anys ho hauran de fer acompanyats d'un adult. Els més petits, fins a 6 anys, podran sortir de les 12 a les 2 del migdia. Els d'entre 6 i 16, de 4 a 6 de la tarda. I, finalment, els majors de 16, de les 6 a les 8 del vespre. A més a més, m'agradaria recordar que no es podrà anar a espais infantils i de joc, ni es podrà fer ús de gronxadors del passeig de ponts ni del parc del Segre, ni fer trobades organitzades. Tots els nens i nenes hauran d'anar protegits amb mascaretes i mantenir-se a una distància de 2 metres de les persones que es puguin anar trobant al llarg del seu passeig. Des de l'Ajuntament anirem prenent les mesures pertinents en obtenir més informació, i us les donarem a conèixer. Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria. Ara estic pensant que si vivim sol amb dos fills de diferents edats, no sé com es podrà fer això, perquè clar, si tinc un nen que és menor de 6 anys i tinc un nen que és, per exemple, en tinc un de 4 i en tinc un de 7, no el puc pas deixar sol a casa, saps? Amb mm -hmm. dos diferents edats. Això potser estar de contemplar, també. Bueno, i tenim la informació de la Núria a la farmacèutica sobre les mascaretes, però que avui ens l'ha enviat en, en format de text, així que us en faré una mica cinc cèntims. Es veu que avui s'han començat a repartir a la farmàcia les mascaretes. I us llegeixo una mica el què. Diu que sobretot que ens avisen que no hem de trencar el confinament per anar expressament a buscar la mascareta. Tothom al primer dia. No. Que tenim molts dies per anar-la a buscar. D'acord? Després també es prioritzen les persones laboralment actives o amb problemes respiratoris. Abans d'una persona doncs que estigui confinada i que es trobi la mar de bé i mal. Llavors només fins al 27 d'abril es repartirà una mascareta per persona gratuïta, una i després del 27 d'abril serà depèn de, de l'estoc. La primera serà gratuïta i les següents tindran un cost de 76 cèntims cadascuna. D'acord, doncs aquesta és la informació que ens ha enviat la Núria farmacèutica i vinga va, a veure ja tenim el mòbil a punt comença el concurs a veure, us aviso sí que bueno, el whats que teniu eh, on heu d'enviar els missatges ...no és el meu mòbil personal... ...31, 53, 95, 72... ...aquests són els, els vàlids... ...els que serveixen... ...si m'envieu les respostes al meu mòbil personal... ...o al del Salvi... ...no serviran... ...d'acord? A veure, i avui de què us tracta? Bé, bueno, cada dia us proposem una prova... ...un joc... ...ahir, per exemple, i diumenge... ...i cada diumenge... punxarem uns segons de cinc bandes sonores... ...que heu d'encertar de quina pel·li és... ...avui el que farem és punxar-vos... ...tres cançons... I heu de dir quina és Però Pero. Això seria molt fàcil I no ho serà tant bueno. No ho serà tant Les tres cançons que el Salvi punxarà Estaran fetes Del revés Les, cançons, les, les cançons. cançons No, clar, o sigui les, les punxarà del revés I vosaltres haureu d'encertar de, o sigui, de, de, Sí, del revés I haureu d'encertar eh, De quina cançó es tracta què podeu guanyar? Doncs entre els guats que rebem, de, dels que ho ensertin, cada dia, dissabte sortejarem un bal de 20 euros, gentilesa de l'Ajuntament, per gastar-vos en un establiment de Pons un cop acabat el confinament. D'acord? Què us sembla? Bé. Doncs pues venga, aneu a buscar tota la família perquè aquí pot jugar tothom. Recordeu que si voleu de les pel·lícules està penjat a la web el, el programa d'ahir, que també podreu repassar i, i, i respondre. I respondre.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 crec que aquesta és fàcil, eh? Aquesta és fàcil. Ja està. Sí. Ja, ja, ja. Sí, ja, ja, ja, ja, ja. Tanca, Venga. tanca. Venga. Jo crec que amb aquest tros mmm, ja ho podeu haver encertat. Um, a veure, voleu escoltar la segona? Sí, som-hi. Anem Som a la segona. Venga. Segona. Sí. Oh. Aquesta és més complicada A mi aquesta m'ha costat una mica més eh? Què? Què us sembla? Ho deixem, que... deixem aquí? Jo de seria aquí ja Doncs pues vinga va, deixem-ho aquí Oh, Ella yeah. aquí. Deixa'm aquí. Son difícil aquesta. Bueno, o no? O no. Traula, traula. Uy. I anem a la tercera cançó? Venga, va. Aquesta, bueno. Heu de conèixer sí o sí. Bueno, aquesta què? Com ho teniu aquesta? Penseu que està posada al revés o sigui va, deixem aquí sí <ríe> quita-lo, quita-lo quita quita quita quita <ríe> molt bé, és que sonen estranyes així, eh, del revés va, jo crec que ja podeu enviar el what ràpidament al 651-53-95-72 amb la resposta, poseu amb un sol guat, poseu 1, 2 i 3, la cançó 1, 2 i 3, d'acord? Heu d'encertar les 3, eh? Heu d'encertar les 3, clar. Com ahir també heu d'encertar les 5 pel·lícules, doncs avui heu d'encertar les 3 cançons. I dissabte direm la resposta correcta i farem el sorteig entre els que ho hagueu encertat. Molt bé, doncs la primera dedicatòria és per algú que fans, anys... Sabeu qui és? La Núria! Avui la Núria fa anys, però com que no ens han dit quants anys fas, ho deixarem en 20 i pocs, d'acord? Jo crec que està per aquí la cosa, la franja. Doncs aquesta cançó és per tu, per molts anys, Núria. Bufa-les totes i que tinguis molt bon any. Com un joc vam escriure un grapat de cançons Cuinades poc a poc la passió donava forma les emocions i ens va cremar el seu foc. Hem caminat sobre una tensa corda entre dos mons, junts ens hem emocionat fugint del foc dels canons. Hem ballat amb els problemes i hem dormit amb la solució. Hem parat el temps, ens hem portat els vents, hem tres partits en tots els mons. Podrà guanyar mai un combat Contra la nostra idea Cap soldat per la força En podrà imposar Aquí hem d'estimar Hem embugit si ens hem fumat les pedres del camí Hem conduït sense destí Gairebé sense dormir Hem dirigit la nostra barca A les roques més d'un matí Hem parat el temps Ens hem portat els vents Hem pres partit En tots els punts Oh boy Sabe en aquel que dice un tío que va a una perfumería de oiga, diu que rió en xampú. ¿Yo qué lo quiero, para cabellos secos o para cabellos grasos? ¿No lo tiene para cabellos sucios? Doncs era per tu, Núria, que ens passes cada dia la informació municipal, la gran vida dels buors, aquesta era per tu. I com cada dia escoltem el Dani, el nostre col·laborador Puntsicà, confinat a Saragossa City, que ens porta tan bons com i consells per mantenir la seguretat higiènica. Bon dia, bona tarda, Dani! Ei, bona tarda a tothom! Com va aquesta carrera de fons? Jo us escolto bé, eh? Enèrgics com si acabéssiu de començar la cursa. Bé, per qui no em reconegui sóc en Dani i aquest cop us donaré algun consell pel pitjor dels casos. Què fem si tenim un contagiat o possible contagiat a casa? Doncs un pas important a tenir en compte des de ja de ja, si no l'heu fet abans, és tenir el número de telèfon a qui us correspongui trucar en cas de sospita de Covid-19. Referent a aquest tema, com que tenim tot l'enrenou dels tests si no disposem d'un per cadascú, el que farem és prendre's la temperatura diversos cops al dia. Llavors, sota la més petita de les sospites d'alguns dels símptomes ja coneguts, com la tos, la febre, la dificultat respiratòria o el malestar general, Trucarem el número de la Generalitat o el govern hagi destinat per atendre aquesta enfermedad. En aquest cas, a l'afectat li tocarà viure a cuerpo de rei, que us sembla? És una petita broma, eh? No n'éssiu pas enganxar el virus expressament, ara. Doncs això, com amb tot el relacionat amb aquest virus, utilitzarem el menys comú dels sentits, el sentit comú. Li disposarem una habitació per a aquesta persona sola. En el millor dels casos, aquesta tindrà ventilació i bany privat li farem el menjar, li rentarem la roba, etc. Intentarem no tenir cap tipus de contacte directe amb aquesta persona i quan dic directe em refereixo a menys de 2 metres. Recordem que aquesta persona això li pot afectar psicològicament de forma negativa i ens necessitarà del nostre suport més que mai. Disposarem també unes sabatilles, mascareta i guants expressament per entrar a la seva habitació. Rentarem els plats que utilitzi amb guants i, en cas de tenir només un lavabo en tota la casa, doncs el desinfectarem cada cop que ens surti. Per molt que sigui una obvietat, afegeixo que ni compartirem cap tipus de menatge amb el possible contagiat ni tampoc ens passarem per alt les mesures de seguretat sense preocupació a compartir el virus per tal de poder seguir fent vida normal a dins de casa. Intentarem estar el menor temps possible dins l'habitació i evitarem tocar res si no és necessari. Bé us podreu imaginar casos en què l'afectat és un nen petit que precisa molta atenció, per exemple. Doncs com hem dit, hem sentit comú el podem tenir entretingut amb alguna cosa que no necessiti la vostra presència. Podeu fer-li companyia una estona cada X temps o fer conjuntament les activitats que us proposa la Cris en aquest programa, però sobretot amb les mesures de precaució pertinents i rentant-vos mans i cara abans i després de tot això. I tot i que se'ns faci difícil, hem d'evitar el contacte directe. Sabem que són temps difícils i de certs sacrificis, però no és ni molt menys la fi del món, així que paciència i molts ànims. I per acabar, s'obre dir que heu de seguir totes les indicacions que us proporcionin els professionals sanitaris. Res més per avui, gràcies a tots per escoltar i fer les coses bé. Salutacions des de Zaragoza, ciutat, i recordeu que junts guanyarem aquesta base, així que gràcies per quedar-te a casa. Gràcies a tu, Dani, salutacions. Avui el nostre col·laborador, Quim Vila, ha volgut també llançar el seu missatge, un missatge dedicant al seu perfil del confinat d'avui i que el sentirem tot seguit. Dedicat a tot el personal sanitari en general pel seu esforç en la lluita contra la pandèmia i al personal sanitari administratiu en particular per haver d'aguantar els torrecollons de sempre en aquest context. de Castell Moshi dels Canonges, digui Sí. No. No. No ho sé. Ah, perquè jo només agafo el telèfon, no faig telediagnòstics. El que quan truca Movistar no els hi pregunta perquè fa 3 que no caga. Molts grans verds a l'esquena. Que menja sushi de Fukushima. Home, podria ser una mica de baricela si vostè fos molt del tònic. Ha provat amb aigua teva i mel i llimona? Sí, sí, ja me'n el càrrec que amoïna, però a veure, eh, no vull espantar, eh, però pinta greu, això, eh. Aquí no hi hem tingut mai cap cas d'algú em respira la gola. No pot atendre cap metge, ara. Perquè ja són tots a la terrassa, prenint el sol, fent una cata de pirinyes? Dolor, on? Sí, sí, Dolor, però on? El mollanès. Ah, Dolor, que és Dolor. Oh tant, que li puc fer receptes, a punt apunti, apunti. Després de sofregir el foc suau amb olig generós, tres cebes de figueres, trinxem quatre enyores i dos grics d'all, i deixem sofregir. Mascaretes gratis, i tant. Quantes? Un parell de dotzenes. De quin color? Ara la primavera es porten molt les verdes. Verdes mateix. I la talla? Oh clar, que hi ha talla. Per la gent com vostè, per exemple, amb el morro gros i amb el cap petit del crani 8, hi ha la talla 4XL, que és gran per davant, però de grances curtes. Que no ha vist les notícies, que no entenc ni per nosaltres. Va, home, va! Mm-hm. Uh -huh. carregat, diu. Mol. mm uh -huh. I espectora Que si espectora la seva dona. Que si la seva dona és puta! Hola. Hola. Hola. A veure, diu que té mal la cassoleta del genoll i a la pala de l'esquena. Deu ser un cop d'aire, això. No pingi que li passo el bruixot, un moment. I diu que va parlar amb una noia amb bata blanca. No sé pas qui pot ser. Bata blanca, aquí al centre. Deia ser una xorrera. Dissabte diu que no li va bé pel que és fora. A veure... Divendres no, perquè divendres tenim un tancat. Organitzem un concurs general de tossir a la cara de gent gran per diferents popols de Catalunya. Em sap greu, eh? Ah, a home! Tarari! Tarari! Tarari! tarari. Bueno, el realista com la vida mateixa. sí, sí, molt bo, molt bo. Bueno, ens sumem el nostre aplaudiment el del Quim, eh, també i el que no puc entendre és com hi pot haver gent que, que a sobre els insultin que els guixin que els cotxes saps? la veritat és que diu molt de, de qui actua així eh? per part nostra, les persones que ara mateixes juguen la vida anant a treballar als hospitals i altres llocs exposant-se cada dia, tenen tota la nostra admiració, agraïment mm. bueno, va, sumi Apunta, 651-53-95, apunta, 651-53-95-72, aquest és el mòbil on has d'enviar el WhatsApp amb un àudio, amb el que ens vulguis fer arribar, com per exemple ha fet el Toni. Andava, Toni. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no. Si pudiera explicar las vidas que quité si pudiera quemar las almas que usé en un río no daré en volver a reír Prometo ver la alegría escarmentar de la experiencia pero nunca nunca más usar Toni. Molt, bé, Toni. Molt bé, Moltes gràcies per la teva superactuació, eh? I la resta no us talleu, eh? Va, que també podeu fer. Si una cançó, doncs qualsevol cosa. Com, per exemple, el següent escrit que ens ha transmès al Joan. Esprit de llibertat. Era un esprit lliure. La vida em va encadenar. Em va posar obligacions, manaments, i fins i tot em va ensenyar el que era el mal. Jo era feliç pel cel i les muntanyes. El vent era el meu aliat. Era l'aigua de la pluja. Jugava amb la boira del llac. Era l'olor de les plantes. Era el color de les flors. Embarrejava amb el riure dels nens. Entrava i sortia d'on fos. Aleshores, sento ignorància. Noto com em pesa la carn. Porto els anys a l'espatlla i per la mort hauré de passar. Un dia tornaré d'on vaig vindre, gaudiré altre cop de la llibertat. No sentiré cap angoixa i amb la meva essència em tornaré a retrobar. Esprit de llibertat. Moltes gràcies, Joan. I seguim amb l'espai que vam setat i sabta sobre la lectura des d'avui fins dijous, cada dia hi haurà algú que, que ens llegirà la primera pàgina d'un llibre doncs, que tingui a casa i que li hagi agradat. Avui tenim a l'Anton A veure de quin llibre es tracta. Dijous, 16 de desembre. Divendres, 17 de desembre. El Lisbeth Salander es va deixar caure les ulleres de sol fins al nas i va mirar per sota de la vora del barret. Va veure la dona de l'habitació 32 que venia de l'entrada de l'hotel i es dirigia cap a unes gandules de ratlles blaves i verdes de la vora de la piscina. Tenia la mirada fermament clavada en el terra del davant i el seu rostre estava concentrat. Semblava que les cames no l'aguantessin prou bé. La Sallender només l'havia vista de lluny fins ara. Li feia uns 35 anys, però aquell aire neutre i sense edat la situava en algun punt de la forquilla entre els 25 i els 50. Duia una mitja cabellera de color castany i tenia un rostre oval i un cos madur que hauria pogut sortir directament d'un catàleg de venda per correspondència de les pàgines de roba interior. La dona portava xancletes, un bikini negre i unes ulleres de sol de carei de vidres de color violeta. Era americana i parlava un accent del sud. El seu barret, per protegir-se del sol, era de color groc i el va deixar caure al costat de la gandula abans de fer un senyal al cambrer del bar de l'Ella Carmichael. La Lisbeth Salander va deixar el seu llibre sobre la falda. Va agafar el vas i va xerrupar un glob de cafè abans d'estirar-se per poder agafar el paquet de tabac, sense girar el cap. I la primera pàgina acaba així. Si teniu ganes de seguir llegint-lo, es tracta del llibre La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina, d'Estic Larson. Moltes gràcies, Anton. Ens ha fet molta il·lusió sentir-te la veu. I volem fer que, com ell, també feu un vídeo... Ai, un àudio, perdó, un vídeo. No? <laughs> un àudio amb la escoltar. vostra lectura. Al whats de Tercer Segona, 651-53-95-72. I tenim amb nosaltres, com no, el Toni Subirrosa. Bon dia, bona tarda, Toni, què tal? Bona tarda, hola, estimats estimades, com estem? Hola, Molt estimat, com baixa? Com portes? mira, avui fa dia de quedar-se a casa, no? No trobeu? Avui sí, avui fa dia de quedar-se a casa. De nit, que Sí. sí no Està sí. sí. ennubolant, sí. sí. Més que res per això, eh? no per res més. Fa dia, fa dia, sí, sí. sí. Com, com, com, com els últims 30 dies, fa dia de quedar-se a casa, tu. Sí, no? sí correcte. Aquí ens, ens, ens importa ben poc aquí el temps, eh? Quan surta el Tomàs sí, Molina, sí. què diem? Jo, jo, crec, jo crec que la secció, la secció del temps i dels esports ja se'l podré encarregar ah, als, als teus notícies. És, és que és això. Sí, sí. Cada vegada que, que surt el Molina o surten els d'esports, diem lo mateix. Per què foten? Què diuen? Si sempre què diuen exactament diuen? això. El bueno, avui s'han a casa, avui prou... El ploc. temps encara, el temps encara, mira, si tens una mica de balconet, i dius, a prendre el sol o la fresca. Però a mi que m'importa. Jo, mira, l'altre dia, mirant mira l'altra notícia, és que és jo me'n recordava que el Quique se tiene l'altre del bar. Ah, no, és veritat, sí, és veritat. Ni no, sí, me'n recordava. No. Que... I, I, no, no, mira, I per, de l'espanyol no em parli. Esta, gent, esta gent fa recordatori, sí, sí. eh, salvador. Ho Home, de l'espanyol ja no en parlen, tampoc, eh, Bec? No, nosaltres, quan té l'espanyol, fa més, més que no perd. <ríe> Tia, és veritat. Sí, eh? Jo en sé d'alguns que estarien contents. Oh, eh? sí, sí.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 heu vist la imatge, imatge impactant, esfreïdora i, bueno, i emblemàtica, a la vegada, del rei Felip VI i de la reina Euleticia, treballant junts, colze, colze... El treballant? Colze, colze, treballant, colze, treball. treballant? Junts, sí, sí, allà els, dos, allà, allà, els dos, colze, colze, a la mateixa taula m'explicaràs tu un palau immens, yeah. metres, mils de metres quadrats o una de dos o és que, eh, molt rucs de treballar tant empegats o que no ho treballem mai en la vostra vida l'únic que feus és fer, fer una mica de postureig és que no ho entenc és que ha de ser això no, no, clar, no sé en el que és treballar i el meu amic, el Rufian el tu que li han descobert eh, eh, si li ha vist el llautó per què? Eh. Sí, ya te, te, es lo que tengo con TV, con Ta o, o un con de Twitter de que junta que es Fadi Marc Fradera eh, y dijo brillante Gabriel Rufian, ya va siendo hora que, hayas, que haya más políticos de este nivel, con calma, serenidad y diciendo, "Bernales, como poño, seas ¿sí? un ejemplo." Y y al mismo tiempo Marc Fradera eh, conteste, sí. "Gracias, Marc, seguimos luchando, representamos <ríe> a millones de votantes." Así. Las contestas. No la tienes conte, no desactivado al conte antes. Sí, se le ha visto la Pobre noi, pobre noi, sí, sí. Ah, la bo, la bo, que bueno, ha tingut, ha tingut mils de retuits i, tres, i més de 3.000 degustes, eh? O sigui, que el xicot... Déu-n'hi-do. No. Fó, que faci. Sí. És ensofant. Sí, sí. I res, nois, per acabar. Voleu que diuen Sant Jordi, no? No podrem anar a comprar ni llibres de ah, sí? la Rosa ni res. Bueno, el 23 de juliol. Bueno, sí, això és el que fan els gran llibres de la Sí, sí, bueno. Però bueno, eh, si voleu just ho fer, jo per ser si la tradició de Sant Jordi faré unes recomanacions, uns sí. llibres, uns llibres que podeu comprar a la web de Calcarté o qualsevol llibreria pròxima de les nostres contrades. Calcarté.cat? Calcarté. Calcarté. Calcarté. Calcarté. Calcarté. sí, sí, sí. I si tinc alguna sugerència, envieu calcarté.cat. Calcarté. <ríe> sí, sí. Mira que la no, gent ho farà. Te ls, te ls, digues, Salvador, digues. Que la gent ho farà, eh? Sí, no, que ho facis, que és això, està, està per això, eh? som un servei públic aquí, eh? I tant, vinga, sí, va, sí. Sí. A veure, diga, recomana. Res, res, dels, dels autors de José Mari Seba a Marbella, sí. eh, Mariano Camina Revienta, una història de superació... De, sí, sí de superació i, vamos, unes ganes de viure, dona, de, de, de llegir aquest llibre... No reconmano. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno. A part a part també ara eh, molt, diguem, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, tas coltem, tas coltem. Que me quedo clavat. Ah, val, val. Tot a arrancar, Toni. Desde el aspecto académico, de vista académico, surta surta el carrer la cinquena edició del Diccionari Català Rojo i Rojo i Català. Això existeix? Que, que pot ser interessant, però no és que re per a aquestes coses de dels veïns de l'alcalde, de l'alcalde dels veïns que quiren al alcald i aquestes ah. coses. Sí. I la, la pel·lícula novel·lada, ara han fet novel·la la pel·lícula de Com Pedro Sánchez conóció Heidi. Molt bé. Sí, sí. Com I com llavors, i... també... Ah, bueno, hi una... Aquest és, un és un thriller internacional d'un autor suec, novel·la negra sueca, que... Es titula Batman, se'n va anar a Wuhan i la Val ja parla. Va sí sí sí. <susurra> sí, sí, sí. I ara, i, i per acabar, una recomanació per la canalla, la nova trilogia de, de Teo. Sabeu que Teo ha una nova sí? trilogia. Després sí? de, Teo, de Teo, de Teo va al Ravaldi i Teo va a Torreblanca. <susurra> ara tenen la trilogia Covid, que en diuen. Eh, I sortiran els tres, els, els, els tres volums d'hora. Com es Aquí? diu això? No sé, sí, sí, sí. Com? La primera part és confinat La segona part Teo se'n fila per les parets I fa pat a la vegada I la tercera és Teo salta per la finestra Jo crec que aquí ja s'acabarà com el que sigui La saga Teo Jo crec que aquí s'acaba estimats Doncs pues aquí s'acaba sí, sí. bueno, I, pues... I us sí. fareu un, Per acabar un parell raonable sí? Us heu fixat que l'Iñeo Arrejón És el Milhouse de los Simpsons los... Ahí os lo dejo Hosti Companys, a l'aire, ho deixem a l'aire de estimats, estimats, molt bé, estimats Que m'ha apretat la pròstata tu no? Vinga, som amb la pròstata <ríe> aquesta, alguna cosa hauríem de fer Demà, ja ens veiem per, Ens veiem demà, eh? <ríe> per per, per, <ríe> per, per, per, per <ríe> telèfono, eh? Apa, <ríe> salut, ah, adéu. Venga, adéu A veure si em fa millor dia per sortir de casa Bueno, no ho sé, eh? Adéu, adéu estimats Adéu Adéu Adéu Adéu Adéu, no saltis Adéu, adéu, adéu. adéu. adéu. adéu. Bé, bueno, aquests dies estem tots d'una mica encarcarats. Per això tenim amb nosaltres, des de la distància, això sí, sempre, tenim amb nosaltres el puncical David Requena amb algun consell. Endavant, escoltem, David. Bones a tots i a totes, sóc el David Requena, nutricionista i terapeuta esportiu d'aquí de Pons. Avui us volia parlar dels estiraments. Un estirament ben orientat als teus objectius Pot, de la mateixa manera que un bon escalfament, reduir el risc a patir rampes, rotures o lesions de qualsevol tipus. Amb els estiraments, també estimulem el sistema nerviós. Un múscul estirat té un millor metabolisme. D'aquesta manera, absorbeix més nutrients de la sang que fa que es recuperi més de pressa. Pot emmagatzemar més energia i posar-la a disposició del nostre cos més ràpid. Per tant, a llarg plaç, els estiraments ajuden a millorar la potència i la resistència a la vegada que els músculs es tornen més elàstics i ferms. Bé, per despedir-me, també vull fer èmfasi a que els estiraments també tenen efectes relaxants tant pel cos com per la ment. Espero haver estat d'ajuda. Una abraçada i seguiu forts. Moltes gràcies, David. Ja us he dit que ens aniria molt bé eh, escoltar-lo i que convé desencallar-nos una mica del sofà de tant en tant. I avui avui tenim una sorpresa per vosaltres, un punt sí que, que crec que no cal ni que presenti, o sigui que directament aquí el teniu. A que coide virus emte a casa confinat. Tot lo dia en pijama fent logos i mitx deixat. Com i nom que al patí, al bateria paper. Ja puc passar uns bons dies sense sortir al carrer. Eh, hey! coide corona. Aquest any no hem pogut anar menjar a menjar la mona. Dents a que ets no gos baixar Barcelona, la gent tot ho ensabona. Ai collon de corona, coi de corona. Dents a que ets no gos baixar Barcelona, encara que allà el metro passi la fregona, no vull sortir de casa, no vindrà d'una estona. Coi de corona. Ai, de corona. Però sabeu que penso jo de tot això? Que cada dia que passe, falta un dia menys perquè s'acabi. Au, salut. Més que mai. Adéu. Adéu, Pau, moltes gràcies. Salut sempre, sempre. Se encuentran dos i un li a l'altre, diu, oi, de què color és el nou cotxe que te comprado? En diu, De Diu, cony, no, xilles, no soy sordo. No, és es que és un gris fuerte, ¿sabes? I ara escoltem al Miquel, que ens conta un dels seus microrelats. Bona nit. Són les dotze i això és Jo també t'estimo. Així començava el programa nocturn, que de dilluns a divendres, des de mitjanit i fins a la una de la matinada, dirigia i presentava la locutora Lònia en l'emissora local. Aquella nit, però, seria diferent. Una grip molt forta havia afectat a tot l'equip del programa. Fins i tot, la mateixa Lònia tenia una veu greu i a punt de desaparèixer, gens pròpia d'una locutora. L'Helònia, escusant la seva elocució i justificant l'absència dels seus companys, va agrair la fidelitat a l'audiència i va improvisar, donada la situació, una prova radiofònica. Vull que a partir d'ara i fins que acabi el programa estigueu atents a la ràdio sense fer res més. Després ens feu saber, a través del telèfon, correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, quina ha estat la vostra experiència. Fins demà. Jo també us estimo. Dit això, l'Alònia va tancar el micròfon i un silenci absolut va ocupar l'espai que restava fins a la finalització del programa. L'èxit inesperat de l'experiment va fer que, a partir d'aquell dia, s'inclogués un quart d'hora de silenci en cada emissió. Al cap d'una setmana, el programa Jo també t'estimo va aconseguir el rècord d'audiència. Ningú de l'emissora va saber mai la raó del tan bon resultat de la singular proposta radiofònica. Potser fins aleshores ningú no s'havia donat de la importància de poder saber escoltar el silenci. Molt bé. I ara us deixem amb un tema que volem dedicar a tots els membres de l'equip i a tots els que normalment ens envien àudios... No, vídeos, no. Àudios. Àudios. Àudios, whats, i tots els que participen durant cada dia, cada dia, a fer aquest programa una mica més ple i més mm, competent. Doncs aquest tema va per vosaltres. És de Poets of the Fall. And taste the blade Underneath the skies of lust Yeah, feed the rain Cause without you love my life Ain't nothing but this carnival of will believe all in the name of misbehavior and the things we don't need i Poets of the Fall, eh? els finlandesos. Finlandesos, sí, del nord. Carnival of Rust, aquest era el tema. Nosaltres, Nosaltres ens quedem que a casa. A casa. Doncs molt bé, Jan i Roc, i tota la resta feu molt bé de quedar-vos a casa, també. Així teniu l'oportunitat d'escoltar les nostres supermoni, la Cris, que ja tenim moltes, moltes ganes de saber veure què farà avui. I a veure si haurem encertat l'endevinalla d'ahir. Perquè, a veure... Què us sembla? Si entre tots i entre totes la cridem ben forta, li diem bon dia a la Cris, d'acord? A la de 3, 1, 2 i 3. Bon dia, Cris! Bon dia a tots i totes, com esteu? Avui volia fer una gran salutació a tots aquests nans i nenes que m'escolteu. Hola a tots i totes, com estem? Vinga, va, ara l'endevinalla d'ahir. Em passo el dia, deixin filats de cecí. Atrapo mosques tant amb llum com a les fosques. Què sóc? La resposta és l'aranya. I per continuar he pensat, donar idees de Sant Jordi Santa Jordina. Hem fet roses, hem fet dracs, hem fet disfresses. Ara ens falta, que ens falta? Al punt de llibre. Per no despistar aquella pàgina que estem llegint, que us sembla? Vinga, què necessitem? Cartolina? Del color que tingueu? Una corda, pot ser d'espart, de llana, una mica gruixuda, que no sigui un filet, sí? Si pot ser vermell, vermell, si no, la pintem. Pintura vermella, pintura verda, retall de diari, tisores i pega líquida, sí? Doncs vinga, comencem, agafem la cartolina, la retallem a uns 20 centímetres de llarg, per 6 d'ample sí? heu vist quin rectangle més llarg que ens ha quedat? molt bé ara agafem el paper de diari i l'esquincem el trenquem amb trossets llargs, curts i l'enganxem a sobre aquesta cartolina sí? pot ser cap al costat que vulgueu pot ser en vertical pot ser horitzontal com vulgueu, és el vostre collage i el vostre disseny Sí? Un cop enganxat, retallem el paper de diari del voltant que ens obre, que ens quede per aquí. Sobrant, ho retallem. Ara, amb la... el fil, el tallem a uns 20 centímetres, la corda. Si és vermella, cap problema. Si no, la pintem. Sí? Ara la deixem aixugar. Com que s'aixuga ràpid, agafem les la pega líquida, la silicona, el que tingueu líquid si és silicona, que hi ha algú en adult al costat sí? i fem una espiral a sobre aquest punt de llibre que teníem amb diari que hem enganxat al diari i li fem una espiral a la part de dalt de més petit anem donant voltes fins al més gran ja està, ara agafem el fil que teníem pintat i l'anem enganxant sobre aquesta pega que hem ficat sí Anem a donar la volta, la volta, la volta, la volta fins que ens quedi una espiral vermella Ja tenim el, la rosa feta Què li falte? La tija Molt bé Suquem amb el dit a la pintura verda I li fem la tija I unes fulles ben xules Si volem aprofitar el fil que tenim Agafem Que ens ha sobret de i de ver i l'enganxem també així donant corbeta i fem les fulles amb espiral com vulgueu d'acord? i ja tenim el nostre punt de llibre que us sembla? per aquest Sant Jordi ara el deixem aixugar i ja el podrem ficar al llibre que us sembla? venga, i per avui he canviat una mica us faré una pregunta i us donaré tres respostes A, B i C sí? Doncs escoltem, com s'ho fa la mare erissó per no fer mal als seus petits amb les seves punxes? A. Quan té cries li cauen les punxes. B. Es defensen molt bé amb les seves pròpies punxes. O C. Només els toca amb la panxa, que és molt suau. Repetir això. Com s'ho fa la mare erissó?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 I ara, una paraula amb valors que escoltarem atentament i així també endevinareu de quin mestre és la veu que sentiu. Ok? Escoltem la primera. Bon humor. El bon humor és la tendència a conduir-nos amb alegria i bona disposició. Neix d'una sensació de benestar anímic. A més, podem despertar-lo. Per exemple, començant el dia escoltant la nostra cançó preferida. N'hi ha que dutxen mentre pensen en aquelles coses per les que s'han de sentir agraïts. El bon humor és contagiós? Sí, tot i que no sempre afecta els altres amb la mateixa intensitat. Pot provocar, des de petits somriures, fins a un afortunat canvi d'actitud que s'allargui durant tot el dia. Tot i així, fins i tot les persones que ens estimen, en moments aïllats, poden sentir-se immunes al nostre bon humor. En general, a qui està de bon humor, li resulta fàcil cedir. Bon humor? Molt bé. I qui dieu que és el mestre que l'ha explicat? El Sergi, dius? Segur? Sí, molt bé. Ara la següent. Escoltem-la. Cuidar. Cuidar engloba tot allò que fem amb la finalitat de que algú se senti estimat i protegit. Un decideix com cuidar? Generalment, actuem de forma voluntària. Per exemple, si la teva mascota ha de tenir cries, tu decideixes si acariciar la seva front, portar-li una manteta o dir-li paraules boniques. Tot i això, algunes vegades, el nostre sentit de cuidar passa fins a l'inconscient, com quan una persona en un accident Auxilia, sense pensar-s'ho, a l'ésser estimat que té al seu costat Al sentir-nos estimats ens envaeix la certesa de que ens tenen molta estima Cuidar, molt bé I la mestra era la Filomena la... Com que no? La Gertrudis no. Tampoc La Ibet, d'acord, d'acord, era la Ibet, molt bé Més pues bé, avui us porto la novetat musical, com que ja parla al principi. Sí. Us porto un cantant que va ser líder de les bandes mítiques com De Jam, dels anys 70-80, mm -hmm. recordes la banda De Jam, sí. i d'Estall Council, als anys 80. Estem parlant d'aquest anglès anomenat Paul Weller. Oh. Et sona? Us soneu sona. a tots? <laughs> sí. Va ser un dels primers a crear la, pues, la, la moda i la cultura mot aquells anys doncs ha anunciat que publicarà un disc eh, el 12 de juny o sigui que avui també tenim aquí un avançament el que serà el seu 15è àlbum en solitari que es dirà On Sunset i que conté 10 temes s'anuncia com un àlbum de soul alhora és un disc electrònic, un disc orquestral un àlbum ple de cançons pop, mestres i balades que et, eh, que et perseguin l'ànima ple de tocs experimentals, com diu l'autor i també és un àlbum on Weller dirigeix Dirigeix l'orquestra Ah, molt vale. bé sí. Una rara mirada pel retrovisor mentre s'embarca En el nou any 2020 Doncs bé, ja veureu que és una mescla curiosa També en portem novetats de tot tipus I aquesta és una mica especial tipus sol electrònic Doncs us deixo amb aquest tema que es diu Earth Beat I això és Paul Weller Doncs aquí teniu aquest Paul Weller amb aquest airbeat, amb aquest avançament del seu nou disc que sortirà el 12 de juny. Molt bé. Doncs ja el tenim. Molt bé, doncs ara sí, eh? ens acomiadem de tot l'equip del programa Què hem estat ah, una horeta amb ah, vosaltres. Amb Esperem que us ho heu passat tan bé escoltant-lo com nosaltres fent-lo. I demà seguim amb moltes més coses. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els emesos fins ara al web tercersegona.site ah, i envieu-nos també fotos de dracs de roses i de tot el que vulgueu que les posarem al web del programa i així les veurem entre tots els puncicans i puncicanes on ho heu d'enviar? Doncs ho heu d'enviar al whats, que ja us he passat mil vegades però que repeteixo 651, 53, 95, 72 o també al mail del programa pons arroba tercersegona.site així que una forta abraçada Demà tornarem a ser a la mateixa hora, al mateix lloc i si ens deixes passar a casa teva nosaltres sí que serem aquí al tercer, segona i ens acomiadem de tothom Adeu, salvi! Adeu, fins demà! M'ho cada dia però no marxa tu No, no hi ha manera eh? Adeu. Adeu, Subi! Adeu, Crist! El Francesc, el Miquel, el Jaume el Dani, el Quim els mestres de l'escola i a tots els que heu participat també avui, com el David, el Toni, el Speed, el Plopau de Pons. I no oblideu, renteu-vos... Molt bé, renteu-vos les mans. Dies de confinament. De retornar un dia als dies. Els ulls assagen el joc de la mentida per complança. Però les mans pragmàtiques ens entreuen a la vena. Sols l'esperança contradiu la tristesa i esdevé anel. Ja voldríem collir els fruits del nou esqueix i esborrar mots i passar l'escomreta i creure'ns lliures tornar a les velles pors, amb què ahir convivíem.